Ein deutsches Märchen. Däumeline Es war einmal eine Dame, die ganz allein lebte und sich immer eine Tochter wünschte, seit sie klein war. Eines Morgens, während sie die Blumen goss, fing sie an zu weinen, weil sie sich eine Tochter wünschte, mit der sie spielen konnte. Plötzlich Vor ihr. Was ist los, mein Kind? Warum weinst du? Ich habe mir schon immer ein kleines Mädchen gewünscht. Bitte kannst du mir sagen, wo ich eins finden kann. Ich bin ratlos. Ach, mach dir keine Sorgen. Das kann ganz einfach gelöst werden. Die gute Fee zauberte ein Samenkorn und gab es der Frau. Hm. Mein Kind, du siehst hier, kein gewöhnliches Samenkorn, das auf einem Feld wächst. Dieses Korn braucht sehr viel Liebe und Wärme zum Wachsen. Tu es in einem Blumentopf und warte ab, was passiert. Und vergiss nicht, für genug Sonnenlicht zu sorgen. Oh, vielen Dank, Zauberin. Du bist so großzügig. Sie pflanzte das Samenkorn in einen Topf. stellte ihn ins Fenster, damit er genug Sonnenlicht bekäme. Schnell wuchs eine Pflanze, die einer Tulpe ähnelte. Die Frau hegte und pflegte die Pflanze und gab ihr jeden Tag Wasser. Eines Tages küsste sie das halb geöffnete Blütenblatt. Wie durch ein Wunder öffnete sich die Blüte. Innen saß eine zierliche, anmutige, kleine Schönheit. Sie ist mein Kind, meine Tochter. Ich werde sie Däumeline nennen. Sie ist nicht viel größer als mein Daumen. Ich bin deine Mutter, mein Kind, und dein Name ist Däumeline. Die Blume gab ihr die Tochter, die sie sich immer gewünscht hatte. Sie hatte eine Walnussschale als Wiege. eine violette Blütenkrone als Bett und eine rosa Blüte als Decke. Während des Tages spielte sie auf dem Wasser der Schale und ruderte hin und her mit Ruderblättern aus Pferdehaaren. Es war so schön anzusehen. Eines Nachts, während sie in ihrer Walnussschale schlief, kam eine große Frösche durch ein Loch im Fenster und sagte, Oh, wie wunderschön sie ist! Sie gibt die perfekte Braut ab für meinen einzig geliebten Sohn!« und nahm die Walnussschale mit der schlafenden Däumeline mit und setzte sie auf ein Wasserrosenblatt mitten in einem Teich. »Wir haben sie auf ein Seerosenblatt gelegt. Sie wird keine Möglichkeit haben, uns zu entkommen!« Ganz allein auf dem Seerosenblatt fing Däumeline an zu weinen. Sie wollte nicht den furchtbaren Sohn der Fröschen heiraten. Auf keinen Fall werde ich dich heiraten. So was darfst du mir nicht sagen. Ihre Mutter suchte Däumeline überall im Haus. konnte sie aber nicht finden. Ein Schwarm Fische schwamm im Wasser um das Seerosenblatt herum. Sie machten sich Sorgen um Däumeline, weil sie gehört haben, was der Frosch sagte und wollten ihr helfen. Währenddessen beschäftigten sich der Frosch und seine Mutter mit den Hochzeitsvorbereitungen. Die Fische versammelten sich um das Seerosenblatt und fingen an, den Stängel durchzuknabbern. Als sie fertig waren, schwamm das Blatt mit Däumeline davon. Ich danke euch vielmals. Ihr seid so nett. Mach's gut. Däumeline konnte so weit fliehen, bis sie die Frösche nicht mehr finden konnte. Sie trieb mit ihrem Seerosenblatt auf einem Fluss, bis sie einen Vogel traf, der zu ihr sagte, was für ein schönes Mädchen. Als es dunkel wurde, wickelte sie sich in das Blatt und schlief ein. Am nächsten Morgen wurde sie von den goldscheinenden Sonnenstrahlen auf dem Wasser geweckt und trieb weiter den Fluss entlang, bis kurz vor einem Wasserfall. Auf einmal kam ein großer Käfer angeflogen. Was für ein entzückendes Mädchen das ist! Ich muss sie retten! Sofort schnappte er sich Däumeline und flog mit ihr zu einem entfernten Ort. »Wohin bringen Sie mich, Herr Käfer?« »Ich bringe dich in mein Haus. Nach einer Weile kamen sie an die Stelle, wo die Käfer wohnten. Und einer nach dem anderen kam näher, um zu sehen, wer dort war. »Seht her, Freunde! Schaut euch dieses süße Mädchen an! Ich werde sie zu meiner Braut machen!« »Sie hat ja nur zwei Beine. Die ist ja total misslungen. Schau mal da, die hat zwei Hände. Das ist ja nicht zu fassen. Die sieht aus wie ein Menschenkind. Äh, wie hässlich sie ist.« Der Käfer wurde von den anderen umgestimmt und in seinem Ärger brachte er Däumeline an einen Ort tief im Wald. Der Winter nahte und der erste Schnee fiel. Das arme Mädchen fuhr sehr vor Kälte. Sie lief und lief, um etwas zu essen und Schutz vor der Kälte zu finden. Irgendwann kam sie zu einem kleinen Bauernhaus. Sie klopfte an der großen Tür. Heraus kam eine Maus, die dort lebte. Wer bist denn du, du armes kleines Ding? Oh, ich habe mich verlaufen im Wald. Mir ist so kalt und ich habe nichts zu essen. Könntest du mir helfen? Ich lebe hier alleine. Du kannst in mein Haus kommen und mit mir mein Essen teilen. Du wirst es warm haben hier. Doch würdest du mir vorher deinen Namen sagen? Ich bin Däumeline. Däumeline trat herein. Im Bauernhaus war es warm und gemütlich. Es gab ein großes Lager mit Getreide und eine Küche mit einem Herd. Vielen Dank für das Essen und dass du mich bei dir aufgenommen hast. Du kannst bei mir den ganzen Winter bleiben. Frau Maus, Sie sind sehr freundlich. Die Maus war so von Däumelines Schönheit beeindruckt, dass sie für immer mit ihr leben wollte. Es ist Wochenende und wir sollten heute Besuch empfangen. Einmal in der Woche kommt mein Nachbar, um mich zu sehen. Bald klingelte es an der Tür und ein Maulwurf in einem schwarzen Samtanzug erschien. Als der Maulwurf Däumelins Stimme hörte, verliebte er sich sofort in sie und entschied, sie zu heiraten. Er ging zur Maus und sagte, »Ich würde mein ganzes Essen und mein Haus hergeben, nur um dieses wunderschöne Mädchen heiraten zu können.« Die Maus konnte zum reichen Maulwurf nicht Nein sagen. Na gut, ich sollte jetzt anfangen, alle Vorbereitungen zu treffen. Ja. Däumeline wollte den Maulwurf aber nicht heiraten. Am nächsten Morgen rannte sie davon. Während sie durch den Wald lief, traf sie einen verletzten Sperling. Der arme Vogel ist scheinbar erfroren, weil es so kalt war. Als sie näher kam, stellte sie fest, dass sie lebte. Sie war nur leicht verletzt. Ist alles okay, liebe Frau Sperling? Oh nein, du blutest ja. Däumeline entschloss sich ihr zu helfen und besorgte Bandagen und Heilkräuter. Keine Sorge, Frau Sperling, es wird Ihnen gleich besser gehen. Nachdem Däumeline ihn verarztet hatte, konnte der Sperling wieder fliegen. Wiedersehen, schöner kleiner Vogel. Danke, süßes kleines Kind. Das werde ich niemals vergessen. Womit kann ich dir helfen? Bald sahen sie die Maus und den Maulwurf herankommen. Der Maulwurf rief. Oh, Däumeline, wo bist du? Als sie den Maulwurf hörte, sagte sie zum Sperling. Die Maus möchte mich mit Mr. Maul verheiraten. Bitte, kannst du mich ganz weit, weit weg von hier bringen? Ich möchte Mr. Maul nicht heiraten. Ich habe einen Plan. Komm, spring schnell auf meinen Rücken. Leben Sie wohl, Frau Maus. Vielen Dank für alles. Ich habe Sie sehr lieb. Ich werde Sie niemals vergessen. Der Maulwurf und die Maus erschraken sehr, als sie Däumeline wegfliegen sahen. Der Sperling brachte sie in das Blumenland. Dort gab es viele schöne Blumen und kleine Vögel sangen wunderschön. Das ist so wunderschön hier. Wie heißt denn dieser Ort? Man nennt es Blumenland und es ist Zeit, dass ich dich verlasse. Danke, Frau Sperling. Sie sind die Beste. Däumeline war sehr glücklich. Das ist mein Zuhause. Diese Blumen riechen so wunderschön. Vögel singen schöne Melodien. Bald erinnerte sie sich an ihr Zuhause und wie ihre Mutter sie mit Liebe umgab. Sie wurde traurig und wollte wieder zurück. Plötzlich erschien der König des Blumenlandes. Er sah Däumeline und verliebte sich sofort in sie. Ich bin der König von Blumenland. Du bist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. »Möchtest du mich heiraten und meine Frau werden? Ich mache dich zu der Königin von Blumenland.« Däumeline überlegte nur kurz. Auf jeden Fall war er der Richtige und nicht der Frosch, der Käfer oder der reiche Maulwurf mit seinem schwarzen Samtanzug. »Ja, wenn du mich zu meiner Mutter zurückbringst und wir drei dort glücklich leben werden.« Der König stimmte zu und brachte ihr Geschenke. Das beste Geschenk aber war ein paar Flügel, die früher einer silbernen Fliege gehörten. Mit diesen Flügeln konnte sie nun auch von Blume zu Blume fliegen. Bald heirateten sie. Nach der Hochzeit flogen der König und Däumeline nach Hause zu ihrer Mutter. Sie war überglücklich, sie wiederzusehen. Oh Däumeline, du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin, dass ich dich wieder habe. Ab jetzt werde ich dich nie wieder gehen lassen. Ich werde dich niemals verlassen, Mama. Die Mutter hieß beide willkommen und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.